och det är bara förslag då det är inte fattar beslut ska vara helt med. Där steg 1 till 3 innebär mindre godtagbara kunskaper. 4 till 5 är godtagbart. 6 till 7 mer än godtagbara kunskaper. 8 till 9 är mycket goda kunskaper. Och 10 är utmärkta kunskaper. Så vi har 10 olika steg med 5 olika betydelser. Vad gör du för det? <trycklig> det är inte det ett icke påhitt. Det är ju bara för att komma på med något. Jag, jag hade ju 1 till 5 själv från början. Jag, mm. så, jag har ju haft något, så jag hade 1 till 5. Och sen så, sen så jobbade jag min första del i MVG-systemet. Och nu har jag mm. jobbat en bra stund i F till a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 Finns. Jättedålig dålig grej. Vet vad jag gjorde? Nej, nu? Vet ja. vad jag gjorde nu? Jag gjorde som, mm. nu har satt liksom 3 4 och 5. Jag har liksom ja. mm. Jag har ju varit dålig. 1, 2, eh, och så är det 6 8 9 10 kvar. Du hoppas att det är bara bra grejer. kvar. Nej, ja, du får ändå börja se så här. Ja. ja för vill... mig. Jag sätter den Ja, mig. Jag, får... jag, jag sätter den andra. Jag sätter en sexa. Ja.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 Eh, nästa punkt, eh, och då är det en eh, betygsexpert En Åh. person som har blivit intervjuad Det rollen av att vara betygsexpert eh, Hur blir man det? Han har läst lite böcker om betygssättning en, en lärare från början tror jag, i grunden ah. En man som heter Per Mål. Han säger så här: Ja. Eh, du vet precis eh, Förutom den kritik som riktas mot själva bla, bla bla bla bla Så lyfter han att skolsystemet har andra grundläggande problem Han pekar bland annat på bristen på stöd till elever i behov av extra hjälp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 Uh -huh. av ja, elever som inte har behörighet att gå vidare till gymnasiet uh -huh. från grundskolan. Och jämför man det med andra europeiska länder så är det så här ett fåtal procent, max fem kanske. Så vi uh -huh. är liksom en extrem situation där vi säger till 15 gånger att här slutar din väg. <laughs> och att, att, det, att vi tillåter elever hamnar i den situationen från början är liksom katastrofalt när det kommer till städingssatser och så. Men vi kan inte också vi kan inte ha ett system där elever förväntas liksom, eh, slås ut på det sättet. Alltså, då är det fel på systemet i sig. Det måste finnas fria vägar igenom. Särskilt med tanke på att gymnasiet är, så är jag ofta liksom någon sorts gråzon mellan obligatoriskt och inte. Liksom. Ja. I praktiken så måste du gå en gymnasieutbildning för att ha en framtid. Och då, då måste vi se till att det kommer in där och få ut hand om det så bra man kan. Det finns äh, alltså äh. någon... någon, någon idé. Jag förstår ändå oron men det är ändå någonstans faktiskt en felanalys. Så att, jag håller med dig. Inte för att det är någon, någonting dåligt, men liksom, den, den får hamna på undergodtabara. Den hamnar på ett Då har två stycken kvar. Ja. ja. du har två stycken kvar, åtta och nyan. Då <laughs> har vi för att det är bra förslag som finns kvar. Jag känner mig lite stressad faktiskt. Ja. Eh, nästa grej är så här. Eh, lärarna ska vid betygsättning inte längre utgå från en bedömning av om eleven uppfyller betygskriterierna, istället ska lärarna vid betygssättningen utgå från en bedömning av hur elevers kunskaper förhåller sig till, håller i dig, ämnets syfte, mål, centrala innehåll för de olika stadierna, årskurserna eller gymnasieåren. Om vi stödjer betygskriterierna sätter det betyget som bäst motsvarar elevens kunskaper. Du har läst den här meningen ett par gånger för att förstå riktigt vad det handlar om.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 Eh, mm. Det måste ju då kalibreras mot Eller jämföras med Okej, okay, eh, i året så ska vi liksom Prata om språksociologi Alltså som en, mm. och språk och makt Som en språklig förändring Att beroende på i vilket rum jag är Så, så, så pratar jag olika eh, Och det är mm. en form av språklig förändring Det gör jag i årskurs ett Och hur bra gör jag det Det ska jag då sätta betyg på Medan, Men jag får fråga, Har ni så olika centralt innehåll för olika årskurser På olika sätt. Oj ja! Oh, yeah. Kommer du ha det även när du har ämnesbetyg så? Oh, yeah. För det har ju inte vi Det är det som är det sjukaste Vi är ju centralt innehåll för hela liksom, stadiet så. Uh. Och det, det, det kanske kommer att förändra det Det hade varit bra om det var så Men för Vi har fått kritik för att vi har haft en skola Som har varit tvärtom mm. I alla fall i början när LGR11 infördes Så var det den mest konkreta Och liksom lättbegripliga delen Var det centrala innehållet Om man använder alltså, sig på lärare mm. I matematik exempelvis mm. Hej, kul att ses så eh, kan det stå saker som att typ, du ska lära dig och räkna ut Om kretsar på kvadrater och trianglar Det står inte exakt där, Men mm. det är typ det mm. Mm. Centralt innehåll i mellanstadiet Check, bra, du kan det på den här nivån Och då blir det så här nej men nej nu, nu är det fel för att det är inte det du ska sätta betyg på Du ska sätta betyg på utifrån kunskapskraven Och då står det typ så här, Välja om en strategi som är bara för att utföra enkla vardagsuppgifter Som är bland annat det Men massa andra saker också mm. Eller så där man liksom pressat folk mot kriterierna För att det har varit mer komplext Och det har varit att man bara checkat av såhär, Yes, vi har gjort det här, vi har gjort det här Ja, men precis så blev det ju Ja, ah, men så blev ja, det också för vi, vi satt och checkar av det centrala innehållet mm -hmm. Så har pressat folk mot kunskapskraven För att de har varit mer generella ah. Våra centrala innehållet Så är att du ska kunna räkna fyrkanter och, och träna Medan kunskapskraven är Så att du ska välja använda metoder som är hållbara ah. eh, som, som är liksom komplicerat.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 och vi har egentligen betygsättning i sexan Och det ska gälla från 4 5 till Men när bör man prata vad, när bör man diskutera det När börjar man tänka på det När börjar man mm. samla in liksom betygsunderlag På det sättet Där är det väldigt, väldigt gottryckligt Så det var bra om man kunde förtydliga det mer mm. Jag känner inte att den här skrivningen Riktigt gör det Så jag att det öppnar upp för en större otydlighet Det här som är så djupt demoraliserande Att det varierar så mycket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 ja nej, nej. Vi har ju ämnesplaneringar alltså, och så också så det är ju hela tiden så att det man väljer att organisera efter får man mm. utgå ifrån, och så man kompenserar genom att införa så mycket som man kan av de andra. Så. Mm. Och, och det tror jag man behöver göra i system där man har ämneslag. Då måste man kompensera för det genom vad sen när pratar vi om elever. Liksom. Ja, du måste... måste Man måste fråga sätta sig själv när man, när man pratar om, om man har liksom, arbetslag eller så. Att man måste fundera på när pratar vi om, om, om ämnen. Att man måste hela tiden kompensera för det ena eller det andra.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 Då, då, kan, då är det ju lättare att säga det kunde de alltid för. det är högstadiets fel eller det är alltså det är lågstadiets fel, det är förskolans fel det är föräldrarnas ja. fel, ja, fel det är <laughs> genetikens fel det, det är ett sätt att skilja ifrån sig på något sätt och, och, och någonstans så är det ju så ibland kan jag sakna liksom den här att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 Och då visar det sig att eh, liksom, eh, mängden underlag man behöver för att kunna differentiera, eh, skiljer sig åt på hur många steg man har. Om betyg ska sig till tre nivåer, det vill säga GV, GMG, då kan 3 till åtta uppgifter i underlag nog för att man ska kunna göra en, en, en rätt en liksom rättssäker bedömning. Eh, för då kan det vara offentligt eller man kan göra enkelt förväg och man kan berätta att det kommer vara så här och så här och så.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 Ska det främja lärande eller ska det främja urval? Och här har man gjort ett, flera konsekventa steg när man flyttar mot att det ska främja urvalet. Man säger att vi ska ha slutprov i slutet av grundskolan, i slutet av gymnasiet. Mm. Då har inte näit att säga, nu som man efter nian ska det bli bättre i gymnasiet. Nej, det är redan kört. Det är mm. också därför att man, man det låter vettigt, tanken som egentligen är orikligt tidsmässigt om man ska ha slutprov som rättas efter att eleverna är klara.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 Det är ingen mm. mening med liksom, nej, nej, nej. Liksom att det ska man dela ja. det ut. Och då ska man kunna designera om dem så att det blir mer diagnostiskt material eller mer liksom, vettiga verktyg. Lite så som man har tagit fram de här som man har i logistariet som har betytt ganska mycket för att tidigt kunna identifiera åtgärder läs- och skrivsvårigheter som förut kunde gå helt obemärkta. Liksom. När du och jag växte upp så kunde unga gå igenom hela skolan utan att de kom på att man hade reflexi. Det går mm. inte alls på samma sätt att göra det. Och det skulle jag vara väldigt, väldigt tacksamma för. Eh, och så men, tror men, det jag ska kommer från det. Mm. Man upptäckte att jag hade dyslexi men du kom i fattemannskolan efter mig. <laughs> ja, jo, visst, men det var folk i, också mellan våra åldrar som, som inte liksom ja. kom på det. Här. Jag mm. tänker på typ inte vi med Petter, han är väl med din ålder i min ålder. Sen så här, att, say, han, kunde, äh. han lärde sig att feika, liksom så. Ja, ja, jo, det är I alla fall. det. fall ja. Med Men eh, sagt här kommer eh enligt eh, mer liksom betygsättare Karin Berg. <laughs>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 Nummer tre, hela paketet med nationella prov och nationella slutprov. Är äh, också under godtagbara äh, gränser. Uh, Hamnade det lågt. Äh, på godtagbart skala då. 4-5, sånt som var så här. Äh, helt okej, okay, men det hade kunnat vara bättre. Både den tio-gradiga skalan. <laughs> Och, och det finns ju sant i den här erfarenheten som jag just nämnde för det mm. Och dels att 60% av de som får underkänt i sexan får ändå inte någon stöd. Så vad spelar det här för roll att vi gör om betygssystemet? Det kommer ändå inte liksom laga skolan på det sättet som många tror att det här skulle kunna göra. Eh, så, på mer än goda kunskaper. Nej, nu tappar jag bort mig själv. Jag får måste gå tillbaka till siffrorna. Vad betyder de? 6-7, jo, mer än godtagbara kunskaper. Då har vi...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 Mm. Och att vi ska ha bedömningssamråd. Och ja. bäst av allt 100% lika bra som läraren En golfapplåd går till Per Kornall, Som ser igenom hela systemet Och tänker Det här är bara ett sätt att slippa fixa marknadsskolan Fast att det är egentligen det som är problemet Och det Om man gjort det så här, man kommer man ta ett problem mycket mycket enklare Istället för att liksom lappa och laga typ. mm. <laughs> Reflexioner Är du nöjd med din egen betygsättning Karin?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 VG, MVG systemet så visste man liksom inte hur det skulle utvecklas. Så man visste inte att de här kunskapskraven som infördes vid F till till eh, alltså gu 11 att, eh, och LGR11 att de skulle bli så här stressande som de blev. Syftet var ju faktiskt tvärtom. Att bli tydligt lugnt och skönt och motiverande. Det, det var ju inte meningen att elever skulle liksom, eh, skita i och komma på prov för att det kunde sabba hela deras framtid. Eh, och så eh, så att, och det, därför får man ju säga att en av de bästa skolorformerna som har skett i Sverige på under den tid har skett lite i hemlighet Utan att det egentligen har varit liksom uttalat och det är när man slutade göra Om läroplanen genom att kasta ut Den gamla och liksom slänga in en helt ny mm. Det bestämde man väldigt aktivt I mitten på 2010-talet Att säga vi ska inte längre byta Hela läroplanen utan Vi ska liksom revidera, korrigera, Lägga till de här bitarna, fixa lite här, fixa lite där mm. Och det kom efter 60-65 år Av att var tionde år Släng allt här är det nya och, ja, men och den sortens skolutveckling är enormt eh, taggig och enormt kontraproduktiv och jävligt för att det är enormt dyrt att implementera för då måste alla människor få funnit exemplar massor av konferenser, ett och tar flera år genomföra och det är liksom, man hinner precis lära sig innan det är dags att gå vidare. Mm. Det man har gjort de senaste tio åren är man är småkorrigeringar lite hela tiden. Mm. Nu ändrar vi in det här, nu skriver vi fram det här, och vi ser det här vi skriver ut detta. Och, och, och det är ett sätt att upptäckas fel längs med vägen och att faktiskt göra dem bättre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 Aj, mitt betyg är det här Vad tycker du om den här garantin till detta Detta det för olika delar av skolväsendet För det, han är ju en nationalekonom Professor, han vet väl ingenting om skolan så Nej. Det var jätteintressant att bara liksom, ta med honom Och bli såhär, du vet The bad guy på vilken så här, talangjurri Som helst som bara, ah, fan det här var sämst Det här var jättedåligt <laughs> Du kan ju inte ens det här och det här, det var jätteroligt Från liksom, olika utbildningschefer, rektorer olika. Liksom. Vad tycker du om skolunchen På den här skolan, den är demoraliserad <laughs> Det var oh, jätteroligt. Det hade varit roligt. Jag hoppas att han är sugen på det. Det, det är ändå hans nya karriär. Eh, Magnus Henrikssons podd. Eh, han är, han... är Gordon Ramsay, jag skojar. Jag vet Ja Jag vet precis. Hellskola. Eller vad är det Hellkitchen heter, vill du Gordon Ramsay? Jag ja, ja. kommer in på olika personer Men vad i helvete är det för fel på er? Ja.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 Vi får, vi får följa upp det kanske inte är det säkert att välja fram. Eh, Karin det var himla roligt. Ja. Vi ses så här nästa vecka. Ha ryttig. Hej då.